Знявши пальто і перевзувшись, я підійшов до дверей спальні і різко їх прочинив. На ліжку, освітлена слабеньким вогником нічника, лежала моя дружина. Я одразу оцінив мізансцену. В театрі це називалося б «смерть головної героїні». Ірка не поворухнулася, навіть коли я зайшов до кімнати. Промінь світла з щільно сунутих штор давав можливість докладно роздивитися рушник на лобі і вигідно підкреслював скам'янілі риси обличчя. Моя дружина постійно мерзне, тому зараз вона вкрилася двома ковдрами. Обидвома пуховими, щоб ви не сумнівалися. Певне, за сценарієм я мав опуститися на коліна і притиснутися губами до безвольної та холодної долоні. Але саме через те, що добре розумів мізансцену, я намацав на стіні електричний вимикач і натиснув обидві клавіші, заливши яскравим світлом нашу подружню спальню. «Скажи мені, будь ласка, яке тобі діло до пашеної потенції?» «Що?» – слабким голосом спитала Ірка. «Я підійшов до ліжка і, руйнуючи усі заготовки, одним рухом відкинув обидві пухові ковдри». Дружина лежала вдягнута у зворушливо просту, наче з дитячих спогадів про піонерський табір, нічну сорочку. Гармонійно, проте раніше я не помічав у неї захоплення подібними речами. «А, це ти?» – сказала вона слабким голосом. «Я, а хто ж іще?» «Приїхав». Чи то вона і справді не розчула мого питання? «Приїхав» – і вже встиг почути багато цікавого. «Мені холодно», – сказала дружина. Чорт забирай, це єдине, що вона мені може сказати. А я думала, це Богданчик прийшов, продовжила вона без будь-якого переходу. Богдан гуляє, я його бачу біля стадіону. Він зараз рідко буває вдома, і ти теж. От бачиш, я лежу одна. Бачу. Моя дружина знову капризно скривила губки. Мені холодно. Нічого, відповів я твердо, не помреш. Богданчик зовсім нас кинув. Якісь нові друзі вдома не ночує, а я лежу одна, нема кому навіть води подати. Лікарі сказали, що не виключають струз мозку. У боксерів так часто буває після змагань. Вона знову зробила вигляд, що не чує. Вони сказали, що мені треба лежати цілий тиждень, а як я можу лежати? Мені остагила ця вистава, і я вирішив її перервати. Слухай, мені все розповіли про вашу бійку. Дружина мовчки закотила очі і прикрила повіки. «Я все розумію. Жіночий реслінг, боротьба у бруді, стриптиз та інші розваги. Але мене цікавить одне – навіщо ти на весь офіс потякаєш пропашену імпотенцію?» Ірка закотила очі ще вище. «Я втратив терпеці для профілактики, міцно взяв її за комір сорочки. Чуєш? Я з тобою розмовляю». Тендітна тканина затріщала під моїми пальцями. Яка тобі курва мать справа до пашеної потенції, а? Мені боляче, сказала дружина. Я послабив захват, але присунув обличчя ближче. Нехай тебе так цікавить питання чоловічої потенції, але чому про це обов'язково говорити на роботі та ще й на всю приймальню? Вона на мене напала, схлипнула дружина. А ти? А ти б не напала, якби про твого чоловіка таке говорили? До речі, гарне питання. Не знаю, як повелася б моя благовірна у подібній ситуації. Не кричи, у мене може бути струс мозку. І буде, запевнив я твердо, гарантую, що у тебе зараз буде струс мозку, якщо ти не поясниш мені, нащо тобі здалася пашена потенція. За два десятки років спільного життя я жодного разу не вдарив дружину, навіть жартома. Але тепер не був певний, що продовжу цю добру традицію. Вона мовчала. «Я тебе, твою мать, питаю!» «Мені боляче!» Довелося розпрямитися і кілька разів глибоко вдихнути для заспокоєння. «Ти розумієш, що наробила? Якщо не розумієш, я можу пояснити!» Ірка нарешті поворушилася. Після довгого вовтузіння вона сіла на ліжку і спустила ноги на підлогу. «Що ж, це вже значно краще, ніж помирання і закочування очей!» «По-перше, ти підставила мене. По-друге, ти підставила Пашу. Як нам тепер дивитися один одному в очі? Вдавати, що нічого не сталося?» Дружина досі тримала мовчанку. «Невже щось зрозуміла?» по третє, уяви, що тепер говорять по всьому місту. Як обсмоктують подробиці. Напрусься і уяви!» «А я?» – прорізався раптом голос моєї дружини. «Що ти?» «А я? Чому ти не береш до уваги мене?» Між іншим я твоя дружина, якщо ти це пам'ятаєш. Ну, то й що? То й що? Ірка зіщулилася. А те, що твою дружину побили, те, що у неї струс мозку, хіба чоловік не повинен захищати свою дружину? Ні, ви бачили такий цирк? Захищати? Слава Богу, що мене там не було, бо тоді б. Ірка не дала мені закінчити. Справжній чоловік його дружину по звірячому побили, а він замість того, щоб помститися, приходить і вичитує. Помститися? «А що?» – стрепанулася дружина. «Слабо?» «У тебе й справді струс мозку!» Я показово постукав пальцем по лобі. «Кому мститися? Ларисі?» Ірка пхекнула і відвернулася. «Ні, ти скажи! Я що, по-твоєму, повинен іти бити морду Ларисі? Жінці? Так роблять справжні чоловіки?» Дружина не пожалувала мене відповіддю. «А може мені викликати на дуель Пашу? Кинути йому рукавицю через те, що моя дружина на весь офіс назвала його імпотентом?» «Так!» «Що так?» – не второпав я. Тут Ірка підскочила з ліжка. «Ти повинен піти до паші і сказати йому, що не дозволиш так поводитися з твоєю дружиною. Вони ламають мені кар'єру. Зняли з ефіру наступну програму». В голосі дружини заброніли сльози. «А що ти хотіла, щоб тобі премію виписали? Я хотіла, щоб мій чоловік мене захищав. А не підставляти саму себе та ще й свого чоловіка та ще й весь бізнес заразом. Ти не хотіла?» Ірка у відповідь стисла губи і відвернулася. «Цікава у тебе філософія. Значить, ти можеш робити все, що захочеш, на весь офіс теревенити про імпотенцію власника каналу, роздерти обличчя його дружині, порвати їй сукню, а я повинен тебе захищати. Захищати від наслідків твоєї ж власної поведінки. Від усього того, що ти сама на себе накликала». «Повинен», – дружина знову вперто стиснула губи. «А може ти поясниш, заради чого?» Кілька секунд Ірка мовчала, потім сказала тихо. «Бо я твоя дружина». «На жаль», – похитав головою я. «Ах, на жаль!» – Ірка раптом смикнулася і зробила крок у бік. «На жаль!» Я взяв жінку за плече, але вона люто збила мою руку. «Ти навіть не уявляєш, що насправді наробила». «Я уявляю. Я уявляю, що ти, мій чоловік, відмовляєшся мене захищати. А такий чоловік мені не потрібен». Голос її несподівано став менше спокійним. Ірка сіла назад на ліжко. Тут уже паузу взяв я, просто щоб перетравити зміст останньої заяви. «Тобто ти хочеш зі мною розлучитися?» «Ні», – вона твердо подивилася мені в очі. «Я просто кажу тобі, іди геть!» Я не повірив власним вухам. «Геть?» «Так!» Мені не потрібен чоловік, який не хоче виконувати свій чоловічий обов'язок і захищати свою дружину. Цікавий поворот. Я, звісно, міг припинити цю істерику в два ходи, але сьогоднішні події були перебором навіть для моєї загартованої душі. І натомість я з викликом спитав. «Гадаєш, мені нема куди піти?» «Мені байдуже. Я хочу, щоб ти негайно пішов з мого дому». «Чуєш? Негайно!» «Твого дому?» – здається, мені почулося. Ірка холодно посміхнулася. «Змого? Це мій дім. Ти сам підписав договір. І, до речі, не тільки про дім». «Зачекай!» – я не міг прийти до тями. «Чого чекати? Ти хотів бути бідним депутатом? Перше вже збулося. Ти бідний». «Іди тепер до паші і спробуй не упустити депутатство. У тебе є шанс». Вражений таким поворотом я замовк, а дружина скористалася паузою, вже зриваючись на крик. «Іди, іди, вибачись перед нею. Скажи, що кинув мене заради неї. Скажи, вона пробачить, а?» Ірчені губи історично трусилися. Вона вже нічого не чула і не розуміла. Насправді у мене був невеликий вибір – задушити її прямо тут або піти. І повагавшись, я все-таки вибрав останнє.